SUPA din cârnaș de LEM În fiecare an, regele Francis, al puternicului regat la Curoșu, ținea un banchet regal pentru toți regii și nobilii din 10 regate din împrejurim. Anul acesta, el își dorea ca fiul său să se logodească cu una dintre prințesele care veniseră la bal. Dar prințul era îndrăgostit de fica bucătarului regal și voia ca lumea să afle cât e ea de înțeleaptă și de deșteaptă Mari, te întreb din nou, vrei să te măriți cu mine? Tu ești prinț, alteță, trebuie să te însori cu o prințesă Ba nu, nu trebuie nici nu pot să mă gândesc să mă însor cu o femeie care nu se poate încălța fără ajutorul a zece servitori Un regat nu are nevoie de atâta lux Are nevoie de o regină înțeleaptă și deșteaptă Prințesele deja au ajuns Regele vrea să te însor cu una dintre ele Știu eu cum să scap Marie, ai auzit vreodată de zicala să faci supă dintr-un cărlic de cârnați? E o zicală daneză care înseamnă totul și nimic. E imposibil să faci o asemenea supă. Deci, când cineva face o asemenea supă, înseamnă că se comportă absurd. Ori exagerează, ori cere prea mult. Pe de altă parte, dacă cineva reușește să facă o asemenea supă, înseamnă că a adus la capăt o sarcină foarte dificilă sau ceva considerat imposibil. Exact! În seara aceea, după ce toți s-au adunat la banchetul regal, regile a luat cuvântul. Îmi doresc să fac un anunț. După cum vedeți, fiul meu a devenit un bărbat rafinat, un prinț schipeș, priceput în materie de cărmuire, scrimă și lege. A venit vremea să se însoare cu o prințesă care să devină într-o bună zi regina Lacului Roșu. Adevărat! Spune-ne, prinț, al lacului roșu, cum îți vei alege următoarea soție? Cred că o regină reprezintă viitorul întregului regat. Prin urmare, trebuie să fie independentă, înțeleaptă și diplomată. Da! Suntem da. de acord! Da, suntem de acord! Dacă nu vă deranjează, haideți să ținem un concurs mic la care să participe domnișoarele doritoare. Mă voi însura cu cea care-mi va aduce rețeta pentru supă dintr-un cărlic de cărnați Dar cum să faci o supă dintr-un cărlic de cărnați? Va avea un gust oribil Și probabil va fi și nezărătoasă Și cum va face, biata mea, fică o supă? Doar e prințesă dar, dacă asta e condiția, așa rămâne. Suntem prințese. Putem face orice. Trei prințese au hotărât să participe la concurs. Prima prințesă a dat comandă să i se facă un lem de cărnați uriaș. Și a călătorit în lung și în lat alături de un alai format din cărți și din ajutoare, ca să afle rețeta pentru supă. Într-o seară s-a trezit într-o pădure. Gărzile i-au construit o tabără. Dar dimineața de vreme, pe prințesa au trezit-o niște chicoteli. S-a dus la fereastră și a văzut nimfe ieșind din flori. Păreau că discută ceva despre ceva. Prințesa a luat cârnații de lemn și s-a dus să le întâlnească. Wow! Voi cine sunteți? Ce faceți? Bună! Ala e cumva un cârlig de cârnați? Da! E uriaș! N-am mai văzut cârlic așa de mare! E exact ceea ce căutam! Îl putem împrumuta câteva minute? Sigur! Nimfele au zburat sus pe cer, au înfășurat lumina soarelui în jurul lemnului și au creat o perdea de rouă pe toate frunzele și florile. Apoi s-au întors și au au înapoiat prințesei lemnul Mulțumim tare mult, prințesă! Hmm, m-aș putea ajuta cu ceva? Cu ce? Caut rețeta pentru supa din cârnați de lemn Tocmai asta am făcut, prințesă! Tocmai am făcut supă dintr-un cârlic de cârnați Nu știu cum altfel să o facem, dar poftim! S-ar putea să-ți placă asta! Prima prințesă s-a întors la prins cu lemnul. N-au putut să-mi spună cum să gătesc supa din cârnați, dar mi-au dat asta. Sunt alergic la violete! Îmi pare rău! <coughs> A venit vremea să încerce următoarea concurentă. De data asta a încercat a doua prințesă. S-a dus la bunica ei înțeleaptă ca să ceară un sfat. Supa de gândaș de lemn! Trebuie să cauți înțelepciunea, să o stimulez cu imaginație și să o exprim cu inima unui poet. Hmm! Să caut înțelepciunea, să o stimulez cu imaginație și să o exprim cu inima unui poet. Bine, sunt prințesă, pot să fac asta Prințesa nu a înțeles deloc ce-i se bunica sa Ea i-a adunat pe toți cărturarii, pictorii și poeții din regatul ei într-un mare alai și s-a dus la prinț Alteță, am aflat secretul preparării unui supe din cârnaș de lemn Chiar așa? Ca să gătești o asemenea supă, trebuie să cauți înțelepciunea, să o stimulezi cu multă imaginație și să o exprimi cu inima unui poet. Aici sunt toți cărturarii din regatul meu pentru înțelepciune, pictorii pentru imaginație și poeții care să o exprime. Păi, prințesă, concursul era pentru tine, nu pentru cărturarii, pictorii și poeții din regatul tău. Dar, alteze... Eu sunt prințesă, iar prințesele nu fac niciodată nimic singure Cred că a venit vremea pentru a treia concurentă, Sire Atunci, a treia prințesă s-a hotărât să-și încerce norocul A călătorit departe prin regat Într-o zi, a ajuns într-un sat și a auzit niște zgomote de parcă se certau doi copii Eu îl voi lua prima! Eu l-am văzut prima! Ba nu, eu! Eu îl voi ține primul. Ce mai contează cine l-a văzut primul? Mergeți înăuntru și aduceți un castron cu lapte pentru cățelușul ăsta. Nu mai face supă din cârnați de lem. Oh, supă din cârnați de lem. Scuzați-mă, doamnă. Da. Mi-aș putea da rețeta pentru supa din cârnaș de lem. vă rog! Rețeta! Da, eu sunt prințesă! Vă voi răsplăti cu generozitate dacă veți da rețeta! Vă rog! Dar să știi, nu există supă din cârnaș de lem. Dar tocmai ați... Să faci supă din cârnați de lem e o zicală daneză care înseamnă ori să fii neiop și absurd, ori să realizezi ceva imposibil. Ah! Vă să zic că nu se poate face deloc supă din cârnați de lem. Nu, alteță! Oh! Prințesa s-a întors la curte și a povestit totul. Prin urmare, alteță, nu există o asemenea supă pe care a cerut-o prințul E revoltător! Le-ai făcut pe vetele noastre să se zbată degeaba? Cum îndrăsnești să ne trateți prețioasele prințese în halul acesta? Săraca mea, fică a cutreierat tot regatul ca să obțină rețeta Da, cu o sută de servitori! Doar o sută de servitori piata de ea Și totul a fost în van? Vom răzbuna această insultă O vom răzbuna Va fi război Va fi război, da Va fi război, da, va fi război Va fi război, da, va fi război Stați, alteță Există o supă făcută din cârnaș de lemn Chiar așa? Da Arată-ne! Și nu te vom crede înainte de a gusta! Prea bine, alteță! Aduceți-l aici! Mulțumesc! Această supă are trei ingrediente! Mai întâi, luăm apă și o punem la fier! Apoi, adăugăm cârnații! Deoarece, acesta e cel mai important ingredient! Apoi... Mai avem nevoie de ultimul ingredient Care anume? Din cauza asta, rețeta nu e cunoscută Care anume? Aurul topit din trei coroane regale Poftim? Da! Această supă specială nu se poate face fără asta Nu vrei să o gustați alteță? Atunci... Regii și reginele au început să se îngrijoreze. E motiv de o cară pentru un rege să-și dea jos coroana. Dar ei ceruseră dovada că acea supă exista și ei își doriseră să o guste. Deodată, unuia dintre regi i-a venit o idee. S-a ridicat și a luat cuvântul cu mare seriozitate. Păi, ei bine, dacă am gustat supa, ne-am dezonorat garda. Alteța sa, regele Lacului Roșu, iar cultura noastră regală nu ne permite asta. Așa că noi suntem siguri că sopa există și că are un gust delicios, dar nu ne dorim să o gustăm, așa că nu e nevoie să o gătești, draga mea. Da, nu ne dorim să o gustăm? Da, nu ne dorim să o gustăm. Prea bine... Cel mai corect mi se pare să o declarăm câștigătoare a concursului pe această fecioară, care a reușit până la urmă să ne aducă rețeta supei dintr-un cârlic de cârnați. Da, suntem de acord! Da, suntem de acord! Domniță, ești de acord să te măriți cu fiul meu, prințul lacului roșu? Sunt de acord, alteță! Astfel, mari, și a folosit diplomația ca să salveze cele patru regate de la război. Le-a împiedicat pe cele patru regate să facă supă din cârnați de lem. Ea și prințul s-au căsătorit și au cărmuit regatul cu înțelepciune și milă.